sjätte kassettens första sida Röde Orm av Franske Bengtsson Han var ivrig med detta men biskopen sa att han inte kunde bestämma en så viktig sak för han talat med sin ämbetsbroder och de andra Orm fick därför ge sig till tåls till nästa dag han skildes med ett tacksegelse från biskopen och återvände till sin bostad samman med broder Willibald Den hade inte sagt mycket inför biskopen men nu gick han och skrockade för sig själv av skratt vad är det du har sån nöje av? Frågade Orm Det är mycket du ställer till För att få ta på kung Haralds dotter Svarade den lille prästen Och det syns med att du gör det bra Går allt väl Ska du inte bli obelönt sa Orm jag tror att min lycka börjat bättras Från denna stund jag mötte dig här när biskopen blivit ensam satt han småländ i tankar och letade på sina tjänare vecka Gudmund. Detta lyckades efter en stund, hur den brummade vid att bli störd. Jag har tänkt mycket på den sak vi talade om, sa biskopen. Och genom Guds hjälp kan jag lova dig 40 marker om du låter döpa dig. Gudmund blev genast klarvaken vid detta. Och efter en stund blev det överens om 45 marker jämt ett skålpund kryddor av den sort som biskopen haft i sitt vin. 3. Nästa dag blev det överläggningar hos Torkel om orms förslag och biskoparnas bortfärd. Gudmund sa att han också tänkte segla med det när det hade så god lejd som sänderbuden sänkte och när det nu ändå skulle bli fred mellan dem och kung Æthelred ville han gärna vara med och se när kungens silver vägdes ut så att allt blev rätt och riktigt. Torkel fann detta rimligt och sa att han själv gärna ville vara med om han varit bättre i sin arm. Men Justein sa att det var nog med en av de tre anförarna på en sån färd. Det sånt kunde alltid locka fienden till överfall och det borde kanske inte Försvaga sig här i lägret för en silveret var i deras hand. I det vackra vedet hade biskoparna ingenting emot att resa sjövägen, var det kunde känna sig trygga för sjörövare. Och till sist blev det bestämt att Gudman och Orm med varsitt skepp skulle segla upp till Westminster med biskoparna. Där skulle de göra sin flit för att driva på betalningen. Och om kungen fanns där skulle det tacka honom för gåvan och säga att det tänkte börja plundra på nytt och värre än förr om det drog ut på tiden med den. Orm kallade nu samman sitt skeppsfolk och sa att det skulle segla upp till Westminster med frids sköld och med kung Ethelreds heliga sänderbyd ombord. Flera av hans män blev oroliga vid detta. De sa att det var vrångsamt med präster ombord så som alla sjöfarare väl visste och med biskopar skulle det kanske artas ännu värre. Orm lugnade dem och sa att allt skulle gå väl till de dessa gudsmän var så heliga att det inte skulle komma till skada vad en havsfolket kunde vilja försöka mot dem. Därför fortsatte han. När vi kommer till Westminster ska jag låta döpa mig. Efter samtal med de heliga männen har jag funnit att det är bäst att hålla sig till Kristus och det tänker jag göra efter detta. På ett skepp är det bäst att en dräkt råder och att mycket är lika för alla Därför är det min önskan att ni alla låter er döpas samman med mig. Detta blir också bäst för er själva. Det kan ni lita på när jag säger det som vet det. Om någon inte är med på detta ska han säga från nu. Han måste lämna skeppet med sina tillhörigheter och inte mera höra till mitt skeppslag. Några av männen såg tveksamt på varandra och rev sig baköret, Men Rapp, den enögde, som var rorsman på skeppet och fruktade de flesta, stod främst i flocken och nickade lugnt vid Orms ord, till han hade varit med om liknande ting en gång förr. Därefter fann ingen något att invända. Nu vet jag att det bland er finns män som redan blivit döpta hemma i Skåne, fortsatt Orm, och som kanske fått en skjorta eller tröja för besväret eller ett litet kors att ha ett band om halsen. Och det händer att man hör sådana män säga att det inte märks stor nytta av att bli döpt. Men dessa var billiga dop och mest ämnade för kvinnor och barn. Nu ska vi döpas på annat sätt och av heligare män så att vi får skydd av Gud och vår lycka blir bättrad för hela livet. Och det vore inte rimligt att få en sån förmån till skänks. Själv ska jag betala mycket för mig och bland er ska varje man betala två ören. Vid detta blev det mummel bland männen. Några hörde säga att det var en nyhet att man skulle betala för sånt och att två ören inte var en liten summa. Jag tvingar ingen, sa Orm. En var som finner oskeligt vad jag nu sagt kan spara sina pengar genom att möta mig i en så snart vi blir döpta. Om han vinner slipper han att betala och förlorar han slipper han lika fullt. De flesta fann detta vara väl talat och det blev mycket ropande till sparsamma män att hålla sig framme. Men det tillropade grinade blygt och tyckte att det finge vara med den sortens förtjänst. Gudman och Orm delade gudsmännen sinsemellan så att den äldste biskopen med sitt följe gick ombord på Gudmans skepp och biskopen av London på Orms. Med honom var också broder Willibald. Biskoparna välsignade skeppen och bådo för lycklig resa och satte upp sina baner. Därpå la skeppen ut och fick gynnsam vind och vackert veder så att männen började se med ökad aktning på biskoparna och höll in i floden Thames med högvattnet. Här övernattade det innan mynningen och nästa morgon i en klar soluppgång började ro uppåt. Människor stod misstänksamt spanande vid hyddor bland flodstrandens snår och fiskar på floden fick brott att komma undan vid skeppens åsyn men lugnade sig när de såg biskoparnas märken. På ett par ställen syntes brända byar som låg öde efter nordmännens besök och längre upp kom det till en plats där floden var pålad med fyrdubbelt pålverk med endast en smal ränna öppen i mitten. Där låg tre stora vaktskepp fulla av väpnade män och där blev de hejdade och vaktskeppen la sig mitt för rännan med alla sina män beredda. Är ni blinda män eller vettlösa ropade gudman till dem Ser ni inte att vi kommer med fridssköld och heliga biskopar ombord? Åh, slurar ni inte, svarade det från vaktskeppen Här släpps inga rövare förbi Det är er egen konungs sändebud vi har med oss, ropade Gudman Vi känner er, svarade det, ni är fulla av list och djävulskap Vi kommer för att bli döpta, röt ormothålet Här blev det skratt på vaktskeppen och en röst ropade har ni tröttnat på djävulen, er herre och fader? Ja, svarade Orm bredgat. Och detta svar skrattades ännu mera. Nu artade det sig till strid. Orm tyckte illa om skrattandet och befallde rapp att hålla fram och lägga om bord med det närmaste skeppet som skrattade mest. Men biskoparna hade nu i broska fått på sig sina skrudar och med höjda stavar ropade till alla att vara stilla. Orm lydde ovilligt och även Gudmund tyckte att detta var mycket att stå med. Biskoparna kom nu till tals med sina landsmän och talade myndigt till dem så att dessa snart blev kloka på att de heliga männen var vad de såg ut till och inte fångar eller över. rövare. Skeppen släpptes nu igenom och ingenting blev av utom skarp munhuggning mellan landskapen när det rode förbi. Orm stod med spjut i handen och såg mot vaktskeppen ännu blek av vrede. De hade jag gärna velat lära folk vett, sa han till broder Willibald som stod bredvid honom och som inte visat stor oro när det såg ut i strid. Den som griper till svärd ska förgöras med svärd, svarade den. Så står det skrivet i den heliga boken där all god lärdom finns. Hur skulle du kunna komma till kung Haralds dotter om du nu ställde till med strid med kung Ethelreds skepp men du är en våldsman och det kommer du att förbli Och det är värst för dig själv Orm suckade och ställde spjutet ifrån sig När jag fått henne ska jag bli en fridsam man, sa han Men den lilla prästen skakade tvivelsamt på huvudet och detta Kan lodjuret förändra sina fläckar, sa han Eller blåmannen sin hud Så står det också skrivet Men tackar du Gud och de heliga biskoparna som nu hjälpte dig Snart kom de upp runt en kröka av floden och såg London framför sig på höger hand. Det var en syn som kom skeppsmanskapet att häpna. Ty staden var så stor att man från floden inte kunde se det slut. Och prästerna sa att det enligt kunniga mäns åsikt bodde mer än 30 000 människor i denna stad. Många av männen nu svårt att förstå vad alla dessa människor kunde finna att leva av i en sån trängsel utan åkrar och kor. Men det kloka visste att berätta att sådana stadsbor var ett ont och illistigt släkte så att det förstod att lura sig till god bärgning från hederligt folk på landsbygden utan att själva någonsin hålla en plog eller en tjuderklubba. Därför var det en god sak, sa det kloka, att dristiga sjöfarare stundom hemsökte denna sorts människor och tog ifrån dem vad de lurat samman. Och alla stirrade allvarligt på staden medan det långsamt rodde fram motströms och tyckte att här i sanning måste finnas mycket att ta vara på. Men orm och rapten enögde sa att det sett större städer och att detta inte var mycket mot Kordova. Nu kom de fram mot den stora bron som var byggd av väldiga stockar där det största skepp kunde ro fram sedan det fältmasten. Här kom mycket folk rusande vid deras åsyn och många väpnade män som skrek högt om hedningar och djävlar. Men de brast alla ut i jubel när deras biskop ropade till dem med mäktig röst att allt var väl och att fred gjorts upp med männen från sjön. När skeppen kom nära stod folk tätt överallt på bron för att se dem på nära håll och när skeppsmännen fick syn på några vackra unga kvinnor ropade de ivrigt till dessa att passa på att hoppa ner Det här fanns goda giften ombord, silver och munterhet och raska män och gott om präster till att läsa över dem på fläcken. På yppersta kristna sätt. Ett par av de unga kvinnorna grinade glättigt och svarade att de hade god lust att försöka men att det var högt att hoppa var på det genast greps i håret av allvarliga anförvanter som lovade dem ris på bara skinnet för sådant otuktigt sladder med hedningar. Broder Willivald skakade på huvudet och sa att ungdomen började bli svår nu för tiden även hos de kristna. Och rapp vid skakade också på huvudet När skeppet kom ut under bron och menade dystert Att kvinnor alltid var sig lika med sitt onyttiga prat Det borde ha hållit mun, sa han Och hoppat genast som du blev tillsagda Nu nalkas det i Westminster Och började se höga torn sticka upp bak träden. Biskoparna klädde sig åter i full skrud och prästerna i deras följe stämde därpå upp en gammal hymn Som sant Kolumbarnas brukat sjunga vid dop av hedningar Här seglar den räddade skara fram Tag mot den, herregod, Som nyss i nöd och fara sam På syndan mörkrens flod Mot korset som står över jordens gräns Det vända sin blick och ditt namn bekänns Av själar som nyss vore djävulens tag mot dem herre gud. Songen skönt i den klara kvällningen över floden och sedan männen vid årnna fått intakten följde det gott med och tyckte att den visan inte var oäven att ro efter. När songen var slut svängde de in till höger och la till vid skeppsbryggorna under Westminsters röda murar. 3. Om gifte och dop och kung Ethelreds silver. Ett. Kung F. Red, den villrådige satt sorgmodig i Westminster med många rådgivare omkring sig och väntade på vad hans underhandlingar med nordmännen skulle leda till Han hade dragit samman krigsfolk omkring sig både till eget skydd i dessa svåra tider och för att hålla ett öga på folket i London som börjat bli misslynt efter vid bemälden han hade sin ärkebiskop hos sig till hjälp och tröst men det var inte mycket denne förmåde göra och kungens oro hade nu varit så stor allt sedan sänderbuden farit så stad att han inte längre drog på jakt och hade mistat lusten för både mässor och kvinnor. Mest satt han med en flugsmälla som han var mycket händig med. Han for nu upp ur sitt svårmod när han fick höra att sänderbuden återvänt och att fred slutits med nordmännen. Hans glädje blev ännu större vid budet att hövdingar och manskap följt med upp för att döpas. Han befallde genast att det skulle ringas i alla klockor och att främlingarna skulle undfängnas på bästa sätt. Men därpå blev han orolig på nytt när han fick höra att det var två starka skeppsbesättningar som kommit och visste inte om detta var att ängslas över eller glädjas åt. Han rev sig i skägget och förhörde sig och sina präster, hovmän och kammardrängar om deras tankar i ärendet och till sist blev det bestämt att nordmännen skulle lägra sig på en ängsmark utanför staden men inte släppas in och att vakterna på murarna skulle förstärkas samt också att i alla kyrkor skulle kunngöras att hedningarna i myckenhet flockades till dop och bättring för vilket alla människor borde ge pris och tacksälsa åt Gud och sin konung. Och nästa morgon, förkunnadan kunde sänderbuden infinna sig hos honom sedan han fått njuta någon ro och vila ...och ha med sig de hövdingar som skulle döpas. Nordmännen gick till sin lägerplats... ...och kungens ämbetsmän fick brott... ...att skaffa dem vad det behövdes... ...och som kungens gäster. Snart brann eldar och slaktboskap bölade... ...och det ropades mycket efter vitt bröd... ...fet ost, tårnung, ägg, kaka, ...färskt fläsk och sånt öl... ...som kungar och biskoppar brukade dricka. Orms män bullrade mest... ...och var svårast att göra till lags. Eftersom det skulle döpas... ...tyckte det sig värda att bli mest omhuldade. Men orm hade annat i tankarna... ...än sina mäns föda ...och brott att komma åt annat håll... samman med Bruder Willibald ...som han inte ville skiljas från. Han kände sig eländig av oro för Ulva ...och hade svårt att tro på att hon verkligen... ...fanns på detta ställe... ...trots allt vad Willibald haft att säga. Det föll sig lättast för honom att tro... ...att hon gift sig eller rymt... ...eller blivit bortrövad... ...eller också att kungen... ...som sades vara mycket begiven på kvinnor... Fått ögonen på henne och tagit henne till sig. De kom in genom stadsporten utan att hejdas. Ty vakterna ville inte hindra en främling som kom en präst. Och broder Willibald ledde vägen till det stora klostret. Där biskop Poppo bodde som abbotens gäst. Och just kom från kvällsgudstjänsten. Han såg äldre och magrare ut än när orm sett honom hos kung Harald. Men hans ansikte lyste upp av glädje när han såg broder Willibald. För detta vill jag tacka Gud, sa han. Du har varit länge borta och jag trodde att olycka drabbat dig på din färd. Nu blir det mycket för mig att fråga om, men vem är den som du har med dig? Vi satt vid samma bord hos kung Harald, sa Orm. Den gång då du berättade om sonen som blev hängande i sitt hår. Men där satt många och mycket har hänt sedan dess. Jag heter Orm, Tostes son och för skepp under torkel höger på denna färd. Och hit har jag kommit för att bli döpt och hämta min mö. Förra har han tjänat Mohammed, sa broder Willibald, ivrigt. Men nu vill han komma undan djävulen. Det var honom jag botade efter sista julgillet hos kung Harald. Den gång de slagits med svärd i hallen inför de druckna kungarna. Och det var denne och hans kamrat som hötte med spjut mot broder Mattias för att slippa höra Kristi lära. Men nu vill han bli döpt. I faderns, sonens och den heliga andes namn ropade biskopen har han tjänat Mohammed Han är besvuren och bestängt av biskopen av London sa den lille prästen lugnande men ingen onde ande fanns kvar i honom Det är Ulva, kung Haralds dotter som jag vill hämta sa Orm Henne är jag lovat både av henne själv och av kung Harald Och han är död nu, sa den lille prästen och hedningarna slits med varandra i Danmark Helige biskopsord jag vill gärna få råka henne genast Ni kommer med mycket, sa biskopen och bjöd dem sätta sig Han har kommit upp för att bli döpt med allt sitt skeppsfolk för hennes skull, sa broder Williband Och han har tjänat Mohammed, sa biskopen Detta är ett stort och förunderligt tecken och Gud undrar mig då ännu en glädje, fast jag sitter här som en landsflyktig man med allt mitt verk till spillogivet. Han lät nu bära in öl och började fråga om allt det visste från Danmark och om vad som gjorts upp vid Melden. Bruder Willibald hade mycket att säga och Orm hjälpte till och ge besked så gott han visste trots sin otålighet. Biskopen var en blid och vördnadsvärd man och det var svårt att inte vara honom till lags med vad han var ivrig att få veta. Till sist hade biskopen fått höra alla nyheter de hade med sig. Han vände sig då till orm. Och nu kommer du och vill ta ifrån mig mitt barn Ylva. Det är inte ringa ting att fika efter en kungadotter. Men något i detta ärende har jag fått höra av henne själv. Och hon är i sanning en som vet vad hon vill. Gud hjälper oss alla. Han skakade på huvudet och smålog stilla. Hon är en sådan skyddsling som kan komma en gammal man att åldras fortare än åren kräver, så. Och kan du styra henne, då kan du mer än vad den salige sjung Harald kunde, och mer än vad jag kan. Men Herren Gud verkar längs för underliga vägar, och när du väl blivit döpt ska jag inte lägga mig mot detta. Och med hennes gifte ska en svår börda lyftas från mina gamla axlar. Vi har varit skilda åt länge nog, hon och jag, sa Orm. Låt mig få se henne nu. Biskopen såg tveksam ut och sa att sådan iver hörde ungdomen till, att det var sent nu och kanske bäst att vänta med ett möte till efter dopet. Men han lät sig dock bevekas och kallade in en diakon och sitt följe samt befallde denna att ta med sig fyra män och hälsa fru Örmentrud med biskoplig hälsning och bedja henne att få hämta hit kung Haralds dotter trots den sena timmen. Jag har försökt att hålla henne gott för var, så han sedan diakonen gått. Och det kan behövas med en ung mö som hon och på ett sådant ställe som detta nu sedan kungen och hans hovmän och allt krigarföljet kommit hit. Hon bor hos den välsignade drottning Börtas nunnor här nära en vid och där är hon en besvärlig gäst fast alla nunnorna älskar henne. Två gånger har hon försökt rymma medan hon långleddes allt för mycket, sa hon. Och en gång, det är inte så länge sedan, lockade hon tvänna unga män av god börd de sett henne i nunnornas trädgård och talat med henne över muren Att tidigt en morgon klättra in med tjänare och följe Och kämpa mot varandra med svärd bland nunnornas örtsängar Om vem som skulle få gilja till henne Under det hon satt skrattande i sitt fönster och såg på Tills båda bars bort blödande med stora sår Det är illa att ställa till dylikt in ett nunnekloster Det är därav kan de fruma systrarnas själar ta allvarlig skada men det är sant att hos henne kommer sig sådant mer av tanklöshet än av ond vilja. Dog båda, frågade Orm. Det kom sig, fast deras sår var svåra, sa biskopen. Jag hjälpte själv till med förböner för dem. Jag var då trött och sjuk och kände det tungt att ha en sån skyddsling som hon. Och jag förmanade henne mycket och bad henne gifta sig med några av dessa båda. Eftersom de kämpat så ivrigt för hennes skull och var av god börd jag sa henne att jag skulle dö lugnare om jag först fick se henne gift. Men hon blev då häftig mot mig och sa att eftersom båda de unga männen var i livet hade det varit föga allvar med deras strid. Hon ville alls inte veta av dem. Hon sa att hon tyckte bättre om den sortens män där varken bindor eller förböner behövdes sedan det huggit. Och det var då jag fick höra något om dig. Biskopen nickade vänligt mot orm och bad honom att inte glömma bort sitt öl. Jag hade även andra bekymmer i denna sak, fortsatt han. Ty för denna tvekampsskull ville Abedisan, den frumma fru Örmentrud, ge henne ris på bara skinnet. Men medan mitt stackars dopbarn endast var en gäst i klostret och dessutom en konungsdotter fick jag detta avstyrt, dock med mycket möda. De abedissor lyssnar ogärna till råd och har ringa tilltro till mäns klokhet, även om de råkar vara biskopar. Till sist fick det bli vid tre dagars bön och fasta och det är min tro att det var bäst så. Ty visst ligger den frumma fru Örntruden, kvinna med stark vilja och goda krafter bredare i bringan än de flesta men likväl vet endast Gud vem som fått känna sinnet vida om hon var sin vilja fram och gjort ett försök med riset. Och då kunde den sista styggelsen blivit värre än den första. Första gången vi talades vid hon och jag sa Orm Kom det för mig att hon kanske aldrig fått smaka riset fast det kunde behövts Men sedan kom jag aldrig mer att tänka på den saken när jag såg henne Och jag tror mig om att kunna styra henne framdeles även om hon blir besvärlig ibland Så har den vice konung akt, sagt, sa biskopen En skön kvinna utan tukt är så som en zoom, en guldring i trynet Detta må vara sant, ju den vice konung Salome kände gott till kvinnor och stundom har jag i sorg besinnat detta ord när hon valat mig bekymmer. Men det är märkligt att jag likväl aldrig kunnat känna vrede mot henne. Därför vill jag gärna tro att allt endast är hennes ungdomsyrsel och obetänksamhet. Och det kan vara att du kommer att kunna styra henne utan aga, även sedan ni blivit gifta. Det finns det en sak att betänka som jag ofta har lagt märke till, sa broder efter tre eller fyra första barnen blir många kvinnor lugnare till lynnet. Jag har hört gifta män säga att om inte Gud inrättat det så visst så skulle det vara svårt att härda ut. Orm och biskopen nickade och nu hörde Steg och Ylva kom in. Det var skumt i kammaren, det inte lysade ännu tänds. Men hon såg genast orm och sprang skrikande fram mot honom. Trots sin ålder kom biskopen snabbt på benen och trädde mellan dem med utbredda armar. Inte så, inte så, ropade han bevekande. Lugnade i Guds namn. Hängde inte om halsen på honom i prästerlig åsyn och i ett klosters helgade rum. Och han är en odöpt, det må du betänka. Ylva försökte få undan biskopen, men han höll tappet emot. Och broder Willibald bisprang honom och grep henne i armen. Hon gav med sig. Grinade lyxaligt mot orm över biskopens axel Orm, sa hon Jag såg skeppen ro upp med män där hemifrån Jag såg ett rött skägg bredvid rorsmannen på det ena Och då började jag gråta Det såg ut att vara du Och du kunde det ändå inte gärna vara Kärringen ville inte släppa ut mig Hon la ansiktet mot biskopens arm och skakade av snyftningar Orm kom fram och strök en över håret men han visste inte mycket att säga till han förstod sig dåligt på kvinnogrot. Jag ska spöa käringen om du vill, sa han. Bara du inte är ledsen. Biskopen försökte skjuta undan honom och få Ylva att sätta sig medan han talade tröstande ord. Starkars barn, gråt nu inte, sa han. Du har varit ensam bland främlingar, men Gud har varit god mot dig. Sätt dig nu här på bänken, ska du få varmt vin med honung i. Villibald ska genast hämta det med mycket honung. Vackra ljus också och du ska få smaka på förunderliga nötkärnor från sydlandet som kallas mandlar och som jag fått av min broder Abboten. Du får äta så många du vill. Vilva satte sig och strök sig med ärmen över ansiktet och brast i ljudligt skratt. Gubbtoken är lika dum som du Ormson, Fast han är den bästa av alla heliga män Han tror att jag är ledsen och vill trösta mig med nötter Men inte ens i helgonens himmel kan det finnas många som är så glada som jag nu det bar sin tända vaxljus, mycket sköna och lysande och broder Willibald kom med det varma vinet. Han hällde upp det i begare av grönt glas i den med sträng röst förkunnade att det måste drickas fort för att bli njutet i sin fulla kraft och välsmak. Och ingen vågade visa dem olydnad i såna ting. Orum sa Skön stor glans av tända ljus, välska glas och gudsmäns godhet. Skönast dock den glans som nu tänds bakgråt i ungmöns ögon. Och det är den första vers som kommit för mig på länge till han. Kunde jag sätta samman sånt, sa Ylva. Skulle jag också gärna vilja göra en vers om denna stund. Men jag kan det inte, det vet jag nu. Sen jag en gång satt till tre dagars bön och fasta. Och hela tiden försökte göra smedevisor om abedissan och inte kunnat. Och ändå försökte min fader lära mig ibland när han var sitt goda lynne. Själv kunde han inte göra värst, men han visste hur det skulle vara. Och det var det förtretligaste av allt den gången, att jag inte kunde göra någon smedevisa. Men det gör det samma nu. Nu ska jag aldrig mer bli vaktad av kärringar. Det ska du slippa, sa orm. Han hade nu mycket att fråga om, och biskopen och Ylva hade mycket att säga om vad som hänt under deras sista tid i Danmark och vid deras flykt för kung Sven. Och en sak gjorde jag så, sa ilva, när Sven var nära och jag inte visste om jag skulle komma undan honom. Det var att jag gömde halsbandet. Så jag ville hellre allt annat än att det skulle falla i hans hand. Sen blev det ingen tid att hämta det innan vi kom stad på skeppet. Detta valade det kanske sorgorm, men jag visste inte annat att göra. Det är bättre att ha dig utan halsbandet än halsbandet utan dig, sa han. Men det är ett kungligt smycke och jag tror att förlusten känns svårare för dig själv än för mig. Var gömde du det? Det kan jag gärna säga, sa Det finns ingen som sladdrar om det. Ett stycke utanför den stora porten är en liten backe med en ris och jung. Till höger, tätt in vid vägen ner mot bron. Och i den backen ligger tre stenar tillsammans bland riset. De två är stora och ligger djupt i jorden så att inte mycket syns av dem. Och mot dem ligger en tredje på lut och inte större än att jag orkar rubba den. Jag hade sett halsbandet i en duk och duken i skin och jag lade under stenen. Det var svårt att lämna det där. Det var det enda jag hade av dig. Men där tror jag att det ligger säkert och säkrare än om det följt med mig i främmande land. För i den backen kommer ingen, inte ens kona. Jag känner till de stenarna, sa bror Willibald. Jag har varit där och plockat kattfot och baktimjan när jag samlade urter mot halsbränna. Det kan vara en god sak att du gömde det utanför vallen, sa Orm. för det kan bli svårt nog att hämta den då så nära vargens lya. Sedan Ylva lättat sitt hjärta om detta blev hon ännu mer lycklig. Och plötsligt föll hon biskopen om halsen och stoppade mandlar i hans mun och började tigga honom att han nu genast på stunden skulle läsa över dem och viga dem samman. Biskopen fick mandel i vrångstrupen i förskräckelse och slog ifrån sig med båda händerna. Jag tycker som hon, sa Orm. Gud själv har hjälpt oss att mötas igen och nu tänker vi inte skiljas åt mera. Ni förstår inte vad ni talar om, sa biskopen. Detta är djävulens ingivelse. Till kärgen går jag inte tillbaka, sa Ylva. Och här kan jag inte bli. Jag går med Orm och då är det bättre att du läser över oss först. Han är en odöpt ropade biskopen i förtvivlan. Kan jag viga dig mitt eget dopan vid en hedning? Och det är sanning skamlöst att se en ungmy så upptänd av iver. Har du aldrig lärt dig minsta blygsamhet? Nej, sa Dilva med bestämdhet. Min far hade mycket att lära mig men blygsamhet, visst han inte mycket om. Hur kan det vara något ont i att jag vill bli gift? Urm tog ur sitt bälte fram sex guldmynt av de han haft med sig hem från Andalusien och la dem på bordet framför biskopen. En biskop betalar jag för att bli döpt, sa han. Och jag har inte sämre ställt än att jag kan betala en annan för att bli gift. Och om du talar väl för mig hos Gud och köper ljus åt hans kyrka för detta kan det inte göra stort om jag blir gift först och döpt sedan. Han har vidfamn släkten, sa Ylva stolt. Om det är svårt för dig att viga en odöpt man kan du väl själv döpa honom nu. Låt hämta in vatten och döp honom som du brukade döpa sjuka där hemma. Vad gör det sen att han döps en gång till med de andra inför kungen? Två gånger kan inte vara sämre än en. Man får inte missbruka sakramenten, sa biskopen. Och jag vet inte om han är fullt beredd. Han är beredd, sa broder Villebald, och han kunde kanske primsignas nu, fast detta inte brukas ofta i våra dagar. Med en primsignad man kan en kristen kvinna träda giften. Orm och Ylva såg med beundran på broder Willebald, och biskopen knäppte samman sina händer och såg gladare ut. Åldern börja göra mig glömsk, sa han, eller också kan det vara detta goda vin, fast det är så hälsosamt i mycket. Förr var det vanligt att man primsignade dem som ännu inte ville låta sig döpas men som dock höll Kristus i ära. Och det är en god sak för oss alla att vi har en sån hjälpare som broder Willibald. För honom har jag länge känt vänskap, sa Orm, och den minskas inte av detta. Och från den stund jag mötte honom har min lycka varit god. Biskopen skickade nu bud efter Abboten och ett par kaniker och de kom villigt för att hjälpa honom och för att se den främmande hövdingen. När biskopen fått på sig sin skrud doppade han handen i vikt vatten och tecknade kors på Orm på hans panna och bröst och händer under det han läste välsignelser. Jag börjar vänja mig sa Orm när det var över. Detta var inte så svårt som när den andra stängte mig med kvast. Alla var överens om att det var omöjligt att viga en odöpt man i klosterkapellet och att allt kunde ske i biskopens kammare. Orm och Ylva fick lägga sig på knä på ett par bönepallar framför biskopen. Sådant är du nog inte van vid, sa Ylva. Jag har legat på knä mer än de flesta, sa Orm, när jag var bland andra Lusierna. Men det är en god sak att jag slipper slå pannan mot golvet. När biskopen kom så långt som till förmaningarna och befallde dem att föröka sig och samsas väl med varandra i livet Nickade det god mening Men när han befallde Ylva att vara sin man underdålig i allt såg de på varandra Jag ska göra mitt bästa, sa Ylva Det får bli som det kan till en början, sa Orm I den vanan är det nog skralt med Men jag ska hjälpa henne att komma ihåg detta påbud när det kan behövas när allt var färdigt och alla önskat om god lycka och många barn blev biskopen orolig för deras brudnatt. Du i klostret kunde sådan inte få finnas, inte ens i klosterherberget och han visste ingen plats där det kunde bli hysta i staden. Jag går med orm, sa Ylva sorglöst. Det som är gott nog honom är gott nog att mig. Du kan inte sova med honom bland männen vid lägereldarna, sa biskopen i ängslan. Men orm sa... Färdemannen kommen från sjön Plöjaren god över alkens ängar Äger väl brudsäng åt knytlingar med ön Bättre än halm eller bollstrade sängar Broder Willibald följde dem till stadsporten För att hjälpa till att få sidodörren öppnad åt dem Där skildes det från honom med tacksägelser Och gick ner till skeppsbryggorna Rapp hade satt två män ombord För att vakta skeppet för tjuvar de hade druckit flitigt i sin ensamhet så att deras sömn hördes på långt håll. Orm fick liv i dem och befallde dem att hjälpa till med att få ut skeppet på floden. Och fast detta gick fömligt för dem lyckades det till sist. Där fälldes ankaret och skeppet red mot strömmen. Och nu behöver jag er inte här, sa han. Hur kommer vi land härifrån, sa de. Det är kort väg att simma för raska män, sa han. Båda sa att de var druckna och att vattnet var kallt. Det går dåligt för mig att vänta tills det bättrar sig med dessa ting, sa Orm. Därmed fick han den ena i nacken och bältet upp och huvudet i floden och den andra följde de med utan att vänta på mera övertalning. Ur mörkret hördes det hostande och fnysande simma mot land. Nu stör oss ingen, sa Orm. Detta är en brudsäng som jag inte ska klaga på, sa Ylva. De somnade sent den kvällen och sov gott. Två. När sändebuden nästa dag trädde inför kung Ethelred med Gudmund och orm i sitt följe Var kungen vid det bästa lynne och tog vänligt emot dem alla Han berömde de båda hövdingarna för deras längtan efter dopet Och ville veta om det trides i Westminster Gudmund hade haft ett stort rus och var ännu tjock i målet Och båda tyckte att det gott kunde svara ja på kungens fråga de båda biskoparna fick berätta om sin sändefärd och hur allt gjorts upp mellan dem och främlingarna och alla i salen lyssnade noga till detta. Kungen satt under en tronhimmel med krona på huvudet och spira i handen. Orum tyckte att detta var en ny sorts kung att se efter almansur och kung Harald. Han var en högväxt och ståtlig man, svept i mantel och blek i hyn med tunt brunt skägg och stora ögon. När biskoparna kom till allt det silver som skulle betalas slog kung Etheled plötsligt med kraft sin spira i stolkarmen och alla i salen for samman. Se, sa han till ärkebiskopen som satt bredvid honom på en lägre stol. Fyra flugor i en smäll och ändå är detta en dålig smälla. Ärkebiskopen sa att han inte trodde många kungar om att göra sånt efter och att det vittnade om både gott handlag och god lycka. Kungen skrattade belåtet och därpå fortsatte sänderbuden med sitt och alla lyssnade åter. När det slutat tackade kungen dem i det han prisade deras vishet och nit och frågade ärkebiskopen vad man skulle säga om det som gjorts upp. Ärkebiskopen sa att det förvisso var en börda men säkert det bästa som var möjligt och kungen nickade. Och det är en god sak sa ärkebiskopen, ljuvlig för alla kristna och högligen behaglig för Gud att våra frumma för att vinna stora krigshövdingar och många män för Kristus. Och för detta må vi alla vara glada. Så är det, sa kungen. Nu mumlade biskopen av London till Gudmund att det var dennes tur att yttra sig och Gudmund steg villigt fram. Han tackade kungen för hans gästfrihet och givmildhet och sa att hans rykte efter detta skulle vara stort ända bort till Östergötland och längre. Men en sak vill han gärna veta för att inga misshälligheter skulle kunna uppstå. Nämligen hur länge det kunde dröja innan silvret kom i deras händer. Kungen betraktade honom uppmärksamt medan han talade och frågade vad det var för märken han hade i ansiktet. Gudman svarade att det var märken efter en björn som han en gång jagat på oförståndigt sätt så att björnen knäckt spjutskaftet efter den han fått spjutet i bringan och svep till honom med klorna innan han hunnit hugga med yxan Kung Ethelred mörknade vid dessa ord Här i landet finns inga björnar sa han och det är stor skada Men min broder kung Hugo av Frankrike har sänt mig två björnar som kan dansa till stort nöje och de skulle jag gärna vilja visa dig Men det är så illa att min bästa björnförare drog ut med Bytnoth och blev borta i striden och det är ingen ringa förlust jag med lidit Du nu dansade lite eller alls inte När andra försöker med dem Gud men höll med om att detta var en olycka Men alla har sina bekymmer, sa han, Och det som vi har drast med är detta När får vi silvret? Kung Ethelred red sig i skägget Och såg på ärkebiskopen Det är en stor summa, sa ärkebiskopen Och inte ens den mäktige kung Ethelred Har så mycket i sina kistor nu Därför måste bud sändas kring hela landet för att få insamlat vad som behövs. Detta kan dröja två månader och kanske tre. Gudmund skakade på huvudet åt detta. Nu får du hjälpa mig, skåning, sa han. sådan väntan blir för lång och jag har pratat mig torr i halsen. Orm steg fram och sa att han var ung och höga uppsatt till att tala inför en så hög herros och så visa män. Men han skulle säga så gott han förstod. Det är inte ett ringa ting, sa han, att låta hövdingarna och männen vänta så länge på vad som lovats dem. Det är män med kort lynne och föga frumsynthet och det kan hända att de snart tröttnar på att sitta sysslolösa i väntan sedan det haft som framgång och vet att god plundring finns vart det vänder sig. Denne gudmän som ni ser här är blid och munter så länge allt är honom till lags men i vrede är han en skräck för det järvaste kring hela Östersjön och ränner om kull både björnar och män och han har bärskärkar i sitt följe som är nästan lika farliga som han själv. Alla såg på Gudmund som blev röd och harsklade sig och orm fortsatte. Och Torkel och Justein är av samma sort och deras män är lika ostyriga som Gudmunds Därför vore det väl om halva summan kunde lämnas ut nu genast då kunde tålamodet räcka bättre tills resten samlats in. Vid detta nickade kungen och såg på ärkebiskopen och nickade sedan igen. Och eftersom både Gud och du, herre konung, är glada över dem som kommit upp för att bli döpta kunde det kanske vara klokt att låta dessa få allt sitt nu genast. Då skulle många bland de andra besinna att det är en god sak att bli kristen. Gudman ropade högt att dessa ord var som hans egna tankar. Och om det blir så som nu sagt, sa han, kan jag lova att varje man som jag haft med hit upp blir kristen samman med mig. Erkebiskopen sa att detta var gott att höra och att goda lärare genast skulle gå för att bereda dem. Därpå blev det bestämt att alla som kommit upp till kungen skulle få sitt silver efter dopet. Och till härren vid Mälden ska en tredjedel gärna sändas av stad och resten om sex veckor. När mötet var över och det gick därifrån hade gud men mycket att säga orm till tack för hjälpen. Klokare ord har jag aldrig hört av en så ung man, sa han. Och det är säkert att du är född till hövding. Det är en stor vinst för mig att jag får ut allt mitt silver nu. Det kan hända att det blir knappt med många del mot slutet. Därför vill jag gärna löna dig för detta. Och när jag fått mitt så ska du ha fem marker av mig. Jag har märkt en sak, sa Orm. Och det är att du är en alltför blygsam man trots all din klokhet. Vore du en vanlig småhövding med fem skepp eller sex och utan stort rykte då kunde du ge mig fem marker för en sån tjänst. Men så berömd som du är, långt över väldets gränser, passade sig inte. Och inte för mig att ta emot det det skulle minska ditt anseende Det kan vara sant som du säger sa Gudmund Vad skulle du göra om du vore som jag? Jag har känt dem som kunde givit 15 marker för en sån tjänst sa Orm Det skulle gjort, Och torken skulle ge tolv Och jag känner dem som inte skulle ge någonting alls Men jag vill inte råda dig i detta och vi ska vara lika goda vänner hur du än gör Det är inte lätt för en själv att rätt veta hur berömd man man är sa Gudmund bekymrad och gick sin väg i tankar Nästa söndag döptes de alla i den stora kyrkan De flesta prästerna hade velat att dopet skulle ske vid floden Så som av gammalt var bruk vid hednadop Men både Gudmund och Orm hade sagt ifrån att inte ett doppande skulle ske med dem dessa båda gick främst, barhuvade och iförda långa vita mantlar med röda kors sömmade på framsidan. Efterföljde deras män och hade också mantlar så långt dessa räckte till för så stor flock. Ingen hade lagt av sina vapnen, hur orm och gulen sa att det sällan skildes från sina svärd, och minst i främmande land. Slut på sjätte kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.